Tanulnak kellett volna beidézzenek, de a vádlottak padján találom magam, mert sosem fogom tudni, hogy mások mit éreznek. Csak a törődött kész emlékszem, nagyanyám kezére, csupa kékség, véna, zsilipeg gátak, a munkával eltöltött élet domborműve. Csak ezekre a kezekre emlékszem, anyám keze idegenkéz más testeken, a csészén, az ibrik kalantyúján, amiben a tej melegszik. Anya már forra tej, hallom, ahogy forni kezdett, nem hallod? Nem hallja a keze. Félúton a csípő és az ibrik között. Anya vigyáz, nagyon forró. Megfogja végül, tartja elrántja éget, ujjait, és rám néz, lassan beszél. Te nem ismered ezt a vesztességet. Igazad van, nem ismerem. Gyúlathójak a tenyerén, akkor pukkadnak ki végül, amikor váratlanul odarohan, és segít a temető cigarettaszagú dolgozóinak, hogy leengedjék a koporsót a gödörbe.